Обеліск йому стоїть. «Це ти про Федора Сміна?» «Знав я його. Геройський був чоловік. А ти ж йому хто?» «А я син. Микола. Ваш ж довоєнний учень. Випускник ваших курсів, трактористів. А ви ж мене ще так тоді хвалили. Та ось посвідчення вами підписане. Все в нас згоріло, а це мати якось врятувала. Було за іконою Миколи чудотворця. Ікону мати вихопила з вогню, а з нею і папери. Може, я і живий, зостався завдяки оцьому посвідченню. Охранна грамота від смерті. Гляньте, Давида Демидовичу, це ж ваш підпис. Положай перехилив голову, зиркнув на пожовклий папірець, знов посунувся до грубки. Могло бути, пробурматів він, все могло бути. А тут ось у нас холодно як у люднику. Соломої дівчата мені грубку пробздикують, а воно не гріє ж нічого. В майстернях теж хоч собак ганяй. Так ти оце, сміяна Федора, син? Син. Він нарешті облишив своє хитрування, повернувся до мене обличчям, прибрав директорську позу край благенького столика, переміряв мене поглядом з голови до ніг. З фронту? «Де вже той фронт?» «А таке ж було?» «Та було. Герой, герой, весь в ординах. Ну, а в мене тільки медаль за доблесний труд у вітчизняну, значить. А могло б і медалі не бути, бо і мене б могло не бути. Ви геройствували. Геройствувати воно як? Пан або пропав, а ти спробуй кувати і виковувати оте геройство». І саму значить перемогу. Спробуй, а тоді й кажи. Як почалася війна директора нашого, Онуфрієнка, ти ж його знаєш, зразу і забрали в танкісти, а техніку всю підчистили під мітьолку. Зостався один хетезюк в поламане, а мені кажуть, «Приймай директорство, а приймати нічого». «Я не строю в армію мене не беруть». МТС як такої не існує, а мені, значить, приймай директорство і організуй евакуацію в глибокий тил. Ну, порожили ми над Хетезюком, склали на причеп якесь там годяще залізятче, сіли, поїхали. Добралися до Ворскли, а там міст фашисти спалили, тепер прикинули понтон. І по тому понтону сунився наша воєнна техніка, яка там є. А відступають одне слово, або ж ноги на плечі, і гайда стоїть перед тим понтоном отакий герой, як оце ти, правда, ще без орденів. В ж тоді орденів було набрати? В одній руці пістолет, а в другій автомат. І жене не кого куди хоче. Тицьнулися ми зі своїм мирним обозом. Він як визвіриться, куди прете? Хочете мені своїм одоробленим понтон вивезти з строю? «Назад! Осади, мать-перемать!» Я до нього, так, мовляв, і так, мирна техніка, кувати зброю перемоги, а він і слухати не хоче. З такими колесами не пущу, мать-перемать в Бога, в сонце, в ангелів і в архангелів. Звернули ми в шелюги, дістали хлопці ключі, почали відгвинчувати залізні шпори на колесах, Гвинтили цілий день, стали задні колеса в нашого хетезюка гладенькі, як моховики в дизеля. Присунулися до понтона, той капітан глянув, змилостивився. «Котіть, та щоб мені потихеньку, бо накажу скинути в річку. А там і скидати нікуди, курці по коліна. Перескочили ми через ворскло, а на тім боці піски по самі вуха загрузниш. А тут німець налетів». Бомби так і сюркають. Я кричу трактористові «Газуй!» А Він газує, а колеса ж голі, без шпор. Крутяться на одному місці, буксують. Нітпруніну. Ще повезло, хоч не попало в нас бомбою. Тільки тобі фашист тут летів, прискакує з того боку Емка, а в ній чини з шпалами в петліцях. Машина засіла в піску, чини повискакували з неї, побачили нас. «Ей, ви, ану ж підпіхніть!» Випхали ми їх на тверде. Їм би сісти та їхати. Так один призікався до мене.